Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Allah në madhrua rafal e ndërojmë vëtëm për ti ndimë dhe farle kërkojmë Allah në luësim që të nejë për madhurim e tona dhe të nejë fal të gjitha mëkatët të ndërua dhe zërbe sëmtar rastit që do të lasim për te dhe ajete që do të lasim për te është në rast interesantë dhe ka të bëjmë një ajet gjithashtu interesant. Një dhe me këta ajet, kur anurë që sot dhe të të lasin për te, janë përmendur dy shkache të zbritjes dhe dy të regimet të ndërlidra me te. Nuk janë kundërshtim, dy të regimet i shërbejnë njëra cjetërës dhe ajeti ka arsi përgjigje pas taj për këto dy raste. Rast një parë është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fillu me shpërndarë shpallën ka pas njerëz që kanë besu dhe ka pas statist që kanë refuzuar të kan mohu e ata që kanë mohu kanë qenë dy kategori kanë qenë dy grupe grupi i parë që këtë ka bër nga inati dhe zilia dhe grupi i dytë që këtë ka bër nga ignoranca dhe manipulimi kta grupi i parë vështirë janë udhëzuar Përse këta e kanë ditë mirë po i ka pëngu i nati dhe gjelozia si kurse kemi cekën e disa takime tjera. Po disa të tjerë kanë qenë të mashtrumë, të manipulumë dhe me një moment saktumë janë këndelë e kanë pa po që kënë njëri e ka mirë që ka përësatë. Mirë po kanë thonë kështo, qëshko mundësit është na me i besu këtë njëri kur mësë pare, në kohë të gjatë kanë adhuru Idhën. Pastaj kohë të gjatë e kanë luftu këtë njeri. Pastaj kohë të gjatë kanë fol kësh për këtë njeri. Pastaj kanë buar edhe më kohë të shumtë të tëra zeza andaj këto shpanive tash na më e pron këtë vërtet duke pas parasysh të kaluarën tonë. Dhe lidhem me kët ngjarje, me kët dilem të tyre kët hamendje, gazbrit, kë ayat që do flasin për ta. Dhe në gjarëja dytë është, halama interesante, është më konkrete, ka të bëj me Omeren, radiallahu ta'ala, anhu, njëri pëj shogët pëj gamëverit Alehi Sotusam, i cili, kur ka ardhë leja me u shpërngull, sahabet kanë gjithru 3-mët vite në meke, kanë bu sabër, kanë duru, mirë po dikur është bëhe e padurush me më bu. Monë ka ardhë situata dheri aty se ose më u kacafyjtë dhe ose, dhe më thonë, me me ashkun konflikt ose një na pal me shupë edhe me dal. Te pejgamberi sallallam po me urdhën e Zotit për me shmang konfliktin, për me shmang përplasjen ka me në Mekën që ka keni çabën apo. Por ona çabën e kalon vetë mos me pas kësaj fytyje. Do të ka bëj sabër, është është mënuaj me jetë kompromis, mirë po nuk ka pas mundsi kan këmbgul kurajsh në domethënë trysni dhe, han, dhe në shtypet në padrejsi dhe pejgamberi sa më ka thonë deli piktuit. Shkonin në Medinë. Dhe shokët e pejgamberit në forma të ndrushme kanë shkuar në Medinë. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, kur ka dashme u shpëngul dhe më me shku në Medinë, e pejgamberin ka gjetur ende në Mekë, nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është prngul i gat i fundit atë. Për ato që ka qenë, zbashku me Abu Bekrin. E para pejgamberit sa më shpëngul kush? Omeri. Omeri ka pas dy shok. Njën e ka pas të afërt, Kushairi, ti t'e ka pas Mek. Dhe jënë marrësh kanë thonë Në natën dalim Dhe në Sabah Endë e palindim një mirë Takojmë të, të filen veni Ajë që nuk arrim të qej ven Din atë ko e kuptojmë se e kam zën E na jetë së më thonë Dhe omeni Arim të veni dur Edhe njëri arrim I treti Hisham i blëna asë e ka pasën Hisham, ajë nuk mërin Ajë nuk arrim në shkuatje më Dhe omeni thotë si duket Këta e kanë kapë, në pohejtës më të. Dhe shkonë në mirën me dinë dhe ndëgjanë, se kështë shukët i hishami, dhe më honë, kore kanë zënë kore ishet, tashmë, edhe i ka më presjanë, kështu kuptuot, se i ka më presjanë, mirë për edhe e kanë joshë, me gjithat sektuara, dhe aj është këthy prapë në idutari. O ne kalonë finë i përkëm më sëmë, e është këthy prapë në ata që ka O Mirosh Marli Sonporta, çka i duhet më të qysh këni ne shkaj? Ës mundu, mira të dashur, mirë pa i ka thonë mos kam të kavion e mot. Don, po na kum tash, një herë mbotash, kum lon tash kjo punë mrmus, edhe ka me të shtopë. Dhe ka zvit kët çka tash do të fol më tepër. Don, dy raset lindin te këja. Në surën Az-Zumar, kapitina e Az-Zumar në etin 53 Allah xhënëllahut thot: Kul li'ibadiyillezine ja, Asrafu ala anfusihim La taqnatu Min rahmetillah Inna allaha Yaghfiru dhunuba jemi'a Inna hu huwa Al ghafuru rrahim Qika thot kërja Thuwa i o muhammad A rabba të mi Thuwa i o rabba të mi Allah e pojithrat Ya ibadhi A rabba të mi Të cilet E këni teprun mëkata Shumë gjëna këni bon Masë e shkëpot një shpresin në Zotin i falë Allahu të gjitha mëkatet ga sa Allah është falës dhe është në shiruas kur ka zbitë kjo ajet o mirë është gzu shumë me një herë ka mara jetin e ka shkru në letër ja ka që shukët vetë në meke këtë që ke thënë qëra o burë krejq ka ki bohe dhe pse ke lonë një refenë e keti ki bohe të të zirë o petë qëra Allahu po të thirë hajde Kër e qënë atë i ejetit, atë i shokët vetë në meke i ejetit, a aj i përlezon për së të kuptan. A i arapo kom, për nuk është vëqë gjuha në kuran, dhe sanëm i kuptu, s'ka qenë nga të pegamit dhe sanë. Brele za jetë, kakadosh, kupe qëtë kënjirë me këtë e së të kuptan. A ma po e jush, a jo thirja, mos e në hupë shpresën, pëndau, kjo për e jush, shumë. Edhe parëmëndoni në këtë situatë, Thet, o zëtë që e një Që kë që kam u zëtë njëra O zëtë që e një Ma mundësëm e kuptu këtë fjallë tone Që ka këtë dosh më tonë të me te E thëtë Hishami Milnau Nuk di qysh Dhe shpër njërë mu ka këndel E kon kuptu se që kë jetë Po më thirë mu Vëqë se kom emnin tem këtë Se mu po më thirë kë jetëm Dhe Pa u vrejtë farë I ka hipë devës Edhe ka shku në medimet të këpëgamberi sasë është pëndu për qëfar ka bërë, dhe është bërë muslimat dhe besimtari mirë. Qëka në nënkupten kjo rast dhe qëka nënkupten kja jetë amët? Të nënkupten besimtari. Filimisht, pi shumë do viju që mund me nëzirë është e para kja. Shikajë, do më thonë, Omerin radiallahu ta'ala nëho. Qërë, Omeri djetë për i shtirë. Bajnë një kun i shtirë. Nënë nuk ka liju dy fjallë, treta u konë, Bajegi problematike me të ukonë, që është ukonë? Njëri, njëri ka, në t'yre ndryshme, dy ku shumë ma i blu, dy ku shumë pak ma temperament ekstriminal. Mirë po, me gjithë këtë, dhe me thonë që Omeri ukonë i rapë, të ukonë i fshtire, mirë po, për balë mundësis për mu pëndu një më katarë, më u këthit e ka la u gjerë leona, ka qenë shumë i bujta për. Dhe me thonë, Omeri ka ditë si me ju orientu punë. Njërë dhe sëtë, bëndë butë atje ku duhet me konë i vendosën, e bëndë i vendosër ose i pakën përmesë atje ku duhet me konë i butë. Për shumë me njëri që nështë në ta ka bu më ka të njëri, që për shaman, nuk ka dhjetë sa tukë në shtë të më ratë, pasë të dhe me konë i butë, me e joshë, me i nëkuraju, me i dhonë shpresë, se Allah i në falë gjenarë e kështë të më ratë. Dhe o merë dhe pëse shoku i ti e kalonë, të ashtë në mundu me thonë e katra thuë, sah Se e në marrë vesh edhe s'ka ardë, plus aso e që ka ome kjeqja, e ka qërë rrugën, me gjithatë omeri kërse ka arru shukën e djevën. Dhe kërë ka ardë, ftesa, ja ka qërë litër në bërë. Të dole zërratë. Nëse ti përshemë mund shkën me një qytetë, ose dykun pak ma... Qytet tonin, ashtu, diton, në qytetë tonin njështu një të nësëmërë nësiku, Befasof me një market që pas ka lërim shumë. Të të se këtë di që ka lërim, edhe këtë pa po që shumë lirë për jepin stajnë të avrënë. Shumë lirë. Qëka bënd ti në këtë moment? Përveç që i blimë përveçit, qëka bënd? I thirën të atë të familjës e vonë. Po. Gutu një se të dhe dhe të dhe të përçimë lërim ka apëtën. Pas ka pati, ka dëmonë, farmirë, ka të trenirë, ka të të të të të të të të të t Këmë mirë në di gutun se po shkon. I thii ai thii më mirë. Pse? Po lir, po e po e blim patikën kaq lir. Po. Po e blim një tesh që bën kaq rreth 200 euro e kanë chu 30 euro gutu. Shpejton. Ose telefon me çka do kuptova? Pse? Karrosh me jo. Mir, kohdash me Allahu, çmimin e faljes. Ai i thirrëm tani Anton ata fami gutun se Allahu, ë, e ka luajë shu më shumë lir po fal zot apo. E kanë i hu, e kanë e kanë i hu jongjami çka që, do çka bof. Interesant çka do që ka qenë. Pendo, kepë ti falë Zot japon. Andaj, me siguri keni shok, keni familje, keni dikoni çeli rale është. Nuk nuk e gjëna shpresë, nuk ka gjëna motiv. Me u kthyn rrugën e duhur atë. Ju rini keni ndërsa shokët e për, për shkolla që fat keq të thonë ashta. Edhe marrin edhe marrin substanca në narkotike ashta. Ka marrin, kanë marrën rrugën e keqë. U habit, karshit. Jo do në minutat ngatë me të rre. Kë mund? Ai jam rasti. Jo, jo. Nuk bën më shumë kur kompjuter votën. Nuk vën kërkam me shufën. Domthonë nuk duhet më pritje me, pri me pa gazet ose me një lajm se i kish ka policia do edhe i kish. S'bën për këtë rast. Më pi deri në këtë citat. Ju i nini kushan. Ka për dorë. Ti ke gabuar, kërshi kush nuk gaban. Mir po. Ktheju xherugën ku duhet. Lejto pun. Ktheju msimit, ktheju vetës, ktheju familjes. Ne kemi obligim Unë e përshama nuk i njata, nuk i di, unë mundë nuk ka pritë para, nuk i di. Po ti një. Përëndaj, përgëzoj njerët me fale të zotit. Thuj se Allahu Gjellewala po falke shumë, Allah. Përmënë, uar njerët e këpikamersë, bedojna i shketinës. Ljerët, ljerët civilizimi. Kartë e këpikamersë, edhe këpikamersën i kallonë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kam pasë dhe ka shpërnda pasurin, san, pasurin e shtetit, e ka shpërnda tek, të më anë, popullit drejtë që është duhet. E dhajë sumësu, kërë ku kush me a farit dhe deve, u shku të popullit, gëtë në të Muhammedi, se po japë ka shumë, gëtë të më anë i deve dhe së në mëra shumë deve. U shku i kathirë dhe vetaj. E dhajë dhe na duhet me shprejti të këfali, Allah u gjendë levone, Allah u falë shumë. Med vërtetë ë Vëllaj është për shqecim dhe madhë që doku është për njeve mas me përfitun nga kjo ofert ka që më dhe hynore që Allah Gjellewala e afronë për falje. Veçanisht me këto net fundit a në s'ka metë të vëzët s'ka edhe dynet i kemi namaznatë edhe dynet i kemi të ravi edhe të rritë, e dita të rritë agjërimit ata se marin vështë i pas me të bajrami rrani është dytët i kemi e të rritë shka në ton Shkytëzënë maksimalisht për falje, për për mirësim, për ftesë, kujdu kuftë, që Allah t'i falë gjitha gjynada. Gjitha është të drëzër, nga jo që t'bëm përshybin këtë jetë, krasa rasët në më mirin, është. Allah u gjellë gjellë u shkëa qështë thirë Allah. Dëmonë, formulimim, nëse dikush t'ka buë Keqë, do mundë, dikush usilë keqë me ty tri herë. Qështu kushtë tri herë usilë keqë me ty, edhe usilë vrajshë me ty, të kaj njëru, kështë si e të hitës jetë të egzistu, përshamë, a i thushë herën e katërt, a zëtëni, a buri mirë, a ti, a i thushë të, jasë, mas të masë por janë isë për emnet, për emnet janë isë me shpërthujet të një të poshtë, Mas, mas për mënosh, me nënqmu nëmër, qështë ka nënqmu e ty, në shumësane. Nërsa Allah gjëllë levala, që i ka përkunder mëkateve, përkunder që këta njerë, që ka mbo, Allah, që të qëtë i ka mbo. Edhe Allah u qështë pëjthratë, nuk po thotë, o ju të ligë, ose o ju të shkretë, ose në falë një mi thënë, o ju të poshtërë. Për shambull, fa të këtë që, ka, ja, ja Allah së të shumë. Allah nuk përduhë kësisë të fjallë ofenduse, edhe pësa ata kam bo shumë që i e kam bo. Parëna që ka kam bo, i e kanë luftu pejgamberin, e kam pleçkite, gjitha dzezat i kam bo. Qy është për i këti, zote? Kulli ja i badi, o ropë të mi, të mi të një, ku këri i me shku? Apo, ti mu është mu largu për i mi, mije, mu është me shku lërë, për të zote, ku të mu? O, petë ja i mi, mije, te unë ki marë, ku këri i me shku ti? nëse si kurse për shemb këtë vazh, ai ai thmija asoj. I dhanuat është, po pa të shkan, ku kimë shku. Ti më kën shpëton, ku kimë shku. Prandaj Allahu po thret më kthy në shpëtonë. Allahu po thret ti që ke dalë pi shtëpis, ti që e largu pi aty që don, kthehu. Ajo poet po thinn me orbi jam. Po vallai më çitë amurbi jam me kafir dhe Muhamedit Ali sallallahu. Kriesin më dashën ç'të e ka thirr. Orbi jam. Ç'është një të ka thirr? Lej shkosto so so për gdhecës, shkosto inkurajusht, sa jorsht ftesë Allahu në lla. Përkundër mëkateve. Dasham na për njojmë atë vogul për shkakun, a ky ky më për mesë e gjunjt me tona, për mesë e fjalës. Dhe inkurajo me kët ftesë që Allahu po thrat orobiam. Oh, vallai vërtet i thon Allahu, që son mirë po thirrmo. O vallai dikush veç me thirr mirë. Allah se po tani vetë është mirë mthiri, apo Diku shtet me pas, jet me sku dikun, me thirr kesh nuk shkon. Për shembull, ti keniç dikush po të me thirr në darkë, i ka thirr do të thir, shkoj po të buftis, se ni që për e ka një me thjen darkë. Ti e ke bune çikur thirr me sku, po pa pa boshtes, se ti një ç po e kanë me thirr. Me thon qura, i kam në darkë, ndajti çik i pun çish dush, mos më arti un sprekna, për shembull. Veçse më thon, po ka, mar, no? jo, më falj, pas pas ka, pas ka çe ki morr, ha. Jo anan fal po si kon pun. Shoha, askur, për shembull, ai s'ka shoh as korrja, po ti e keni kuptuar çik mështë më ku një tipër, të po, veç që s'ka ditë me thirë, veç i ka që. Nërsa Allah o gjëllë levarë që i koë somirë përthirë, po Allah dhe mështë me dargasoj po, edhe njëtë mështë me pasështë, Allah po duke kam ju përgjishatë. Që somirë përthirë, o rubi jam, o i dashën jam, o i ofërti jam, o kryesa jam, o ty që të komfon, unë të komfon, së so bukur tira po. Pra në duke më mësu që, na me e thirë njët që shtojnë dëshni, shtojnë respekt në lidin e zvejt, e kështë në markë. Jo me amëna ofendusë, jo me amëna në nëqmusë, jo me amëna që në ndohët dikur të lartë ka sajëtë. Qëka do që e ka bo? Nuk banë në shtapë. Ora, optëm i edhe. Pas të e cita të që marrin për kësojtën dhëzërët. Dhëzërë. Allah përhatë, këllë ja i bëhë djelërinë e sërafu ale në fësimë. Fjallë e sërafu edhe Shqip është. Që, sraf, që a i veni sëraf, shumë te për kësh bërë të që, e kësh të pru, apë? E Allahu i gjithë më shërshme, më përë thotë, ju që e këni të pru, më në shiko, edhe të Allahu e këtë të pru. Që ata për i thirë, Zotë i Gjallëbë, që a kanë bua ata Allah-alem, më nuk bëse që dikush të to është si që e ka të pru, më kejtë në mërë, ata shumë e kanë të pru. Ata për i thirë, Allahu Gjallëbë, Mas e këpot një shpresën të këmëshirë Allah Gjellë Mane. Të dhe ndërë, lëzër, ka thonë përkëmëberi s.a.s. Me ditë, me huesi, aqëmanë zotin, qëfarë mëshirë e ka Allah se këpot shpresën kërëse e a falë zotin. Qa që është Allah i mëshirë shumë, dhe? Mirë, pa duhet me kërku këtë mëshirë, veç, këshë ma shumë. Allah ka shumë, veç duhet me kërku këtë mëshirë, me ato që Allah Gjellë Mane ja ofranë dhe ja Ka ardhë Amr ibn Asit e këpigamberi sallësallëm me prënu islamin dhe ja ka zga doren të pegamberi së më buë mësliman Në atë kohë kanë pasë zanatë që kërë dikush këpigamberi sallësallëm me zga doren të adho besën që kom e të nguk, kom e këpigamberi sallësallëm me prënu islamin edhe mo pëllua të rukë të kariumin, ja ka në më besën Amr ibn Asit ka ardhë ka thonë zga të më doren të besaj Jakaz godur bega marsom. Tu dosh mi Jakob dorën te nga e ka ngre dorën nga Melbonos. Ka të nga bega marsom. E tash ti alipe me të zgad dorën. Pse te ik? Tha Ya Rasulullah. Oj dërguen natë. Unë e përpara shumë të kçi aku bon. Forti kjaçim kon. Apo. Nëse me që të të kçi ja hin islam, unë kur s'kam më çu krypë pijëna. Çash ku bon kjaç? Çi mu fal natë ditunë, soni zbutë ato çash kjaç ku moh. Andaj ça bëhet me to? që i koni meqëm, unë e pobunë e mështimanë ama, që ato që buhet ma, ato të, të kësjetë. Ka thonë peke me sëmë, o, oh, Ambar, po të jasë keni, që islami pendimi, i fshim, kej që ke ure, po gjithë të ishtinat. Kjo ofertë ka që e lirë, kjo ofertë ka që joshte, joshte, ka që inkurajuse, kjo është, me afatë, së është kjo gjithë, e kohë një afatë, E kur s'ka dërna fati saj, nuk di, ol. nuk di, ka mundësi në gjithë do moment. A fati i s'ka dences, se kësaj ofertë është, jetë a jemi dhe jote. A din e din ku t'lim e dikë? Nuk e din. Vesh, bë në i bindëm, në atë moment, kërë vdes, rritë të qmi një falës të një shumë. Së në pagumë kërkosh më apë, së në pagumë kërkosh e qmimë, shumë rritë. O shumë i lirë, saj e gjallë, është i pa mundë shumë o pagu kërë vdesë. Vëndaj, dohet me shpejtu. Mos me thonë, pobër e pojishonën kismet, lejë kismetet, lejë të punë. E Allahu Gjallahu pëndohu, dhe këthaut e ka i tishvil më katët, ta përmësën gjendjet, të ndih, monë Allahu me jesë për para. Në punë të mira, edhe në punë të mbaratë. Për. Dhe përfond të, Allah Gjallahu la tha, la takë në tu, minë rahmetillah, inë Allah, Allah jëgëfirë dhënube gjemija. Kjo ajetë, qash ka përgzime se cila shkërojnë këtët ka përgzim arop të mi ju që këni të pru mas, shprejse, mas e ndërprejnë i shprejnë se mëse këpëdit të Allahu Allahu i falë të gjitha mëkatët krej s'ka gjuna që Allah i sa falë po njoni ka përboj e la që ka bëj qërët e njoni e këti i falë Allah gjitha nëse mëkati ka të bëj menjirim rjam po dy kush ja ka vjet diku i italian po e ha thot o oh, allah falem as e ka te telefonin ja se falallahu ja me ta fal dit me akun te telefonin tani o allah falem do te marrën kjo normal ju shem benit hakun e tani o allah falm ja ato çka ke bëu me stime me sallahu prapë mirë udhu bla kaboj nuk te ke ço kon kaboj ato ta falallahu veç skinoj kuko ti mi kazuaj skinoj çu na sina skinoj te marr te hoja mu rfy me mi kazu mu xjinot tanë më të gjithë në portofolës për të folur. Jonës se kam dorë vallë qof. Jo, s'bud javën tonë. Ti Allahu thoi, Allahu të qëso privator, so intimar, so sekretas. So, Alhamdulillah. Oh, bon, oh, se më vërtetë është të. Inshallah Allahu o Zot, ti jam ku shumë konë. Edhe Zot jam çka kam bonë ti. O Zot, në imam se kam bonë të më bëj mirë. Alhamdulillah. Anesa, por shamba e kiti dikun hak, duhet të shkoj më thën, apo bëh Allahu besë e kam bonë të bëj mirë. Alhamdulillah. Dhe më hanë, në kone hershme, ka qenë njëri, për para ka posë cuba, ma fi, i ka posë 22-30, edhe ka dojnë i ka plachki karavane të më. Qështu kone? Më? E ka posë të më kanebi, qështu ka posë të më. Kote hershme, do, në shikëm në dy të islamet të më. Edhe ju kanë të utë forët njerë, si kanë njerë që këtu, janë i këpiti. Ose karavane të janë dridhë, ka më, më, më, më, më, më në dojnë, qaj, s'ka kush që janë, kejtë në, në mërë fërë të konë edhe asë gane përrematikë, ka arë një djetarë i madhë në Medina, në Gjamit, në Medina të pegamerës e morë, këjë njëri parënoj ka arënu në Medina, karnu. edhe për para të nërëzë, kërë është transmitu hadithi pegamerës, kërë për cilë, ka qenë deri madhë për shambull, ti mengu një hadith për një djetarë, ti mekon pjesë zingjirët, chineso kusku libra e kumgu pifilonet pifistik ah fistekun fistek, na mekon edhe e keni qen mir me kon hadith dikun mir es kjo edhe ja ka kop devën aty dietar kon ne hadith me ka dhoti mu edhe do me kon lat xhigjite transmetuesve qi me ka dhon kti a di valla qi me kon ky mu sku problem es kja puna ja mos mi ka dhoti te lashem ta panoi ka pik kti mafiozi ne hadith me ka dhoti mota edhe Pa, kjo shob e ime në haqajaj ju konditori koni meqë Ka thonë, po qyshjo ja. Qytar së ka thërënja ditën E ka përmenë, më ka të regu filoni, pifilonit Dhe e pejgamberi, që e ka më postë? Ka thonë pejgamberi, s.a.v. Nëse nuk të vjenë more, bë qka dush A, ka godit fort Tamanja ka gjithë a ditënë Edhe ka thonë, s'ashtë të volatën E dhe më shkurt të shpija Edhe, u la, edhe ka njësë më falë. Kërë ka pojnë unë a vetë, ka unë i paskaboti kur t'i qka. E ka pojnë pa, i paskaboti, ka lujtë, pa e qëtash unë rejtë. E qëtash unë po mirë. Edhe, ka thonë në vetë, i paskaboti, o t'u t'u e vetë, haja, o zëtë, kështë i ka bështë, kështë i më falë, më konë edhe, u konë problemë. Edhe, kërë u kullë ka unë, ha, birë, jam, a jem mirë, ka unë ojnë. E kom nisët një fjalë që Kështonë Muhammed, e s'ka ditë, të i të farë haditha, ka athonë të pegamberë e sënë nëse s'gjënë morë, bëj që ka dushë. Sësë gjë marë për izote që për të shë, për të njërë, që a të dushë bëhë. Edhe o shpëndu, për më në pëj mafiozi, për një metani, ullë të gjallardë, edhe o po për djetarët njërë të hadithit. Sëtë, për më në shkencë në hadithit, e lë ka në vjëndë. Së nga se ka përkrajnë e Allahot, nga se nuk ka mëkat që Allahot nuk e falë. Pse? Nga se Allahot është falës dhe është mëshiruas. E lësë Allahot në madhruar që Allahot në i falë mëkatë tonë. Allahot në ruan nga gjitha rrugë e kjeqe dhe lejtitjë. E lësë Allahot në madhruar që rrinin tonë Allahot në në ruht, nga punë të ligë, nga rrungë të kqia, nga gjitha vepre ligë që po në e merë energjinë rrinisë, nga këthe në rrinimë në kontribut e në arsim, empun tumira në edukat, që më të vërtet, ashtu sikur që pomburemi me aspektin numerik të rinisë, të mburemi edhe aspektin cilësor të kësaj rinie. E keni për obligim për shokët e juve, edhe për të tjerët që tuaj japni myshdën e Allahut, xhamdehuallahu kështu, e besoj që nëse kanë mbiu shpendu, nëse kanë vija skem, alhamdulillah, andaj mundësia është shumë e madhe që edhe zamera ty ne mund t'i u drejtuu dhe ujit Me shpadhë në lojën në vërënë. Allah u, u shpërbële për rëmendin e në kambejt edhe një ditë në fundit të Ramazan, edhe atë dhe të tako me ishallë me një rastë të radhës, dhe dhe të re zotë u shpërbëlef dhe ndëroftë. Vësallam ala Muhammed, vë ala Ali, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vës